והעליתי עלייך גויים רבים כהעלות הים לגליו ושחטו חומות צור והרסו מגדליה ושיחטי עפרה ממנה ונתתי אותה לצחייך סלע משטח חרמים תהיה בתוך הים כי אני דיברתי נאום אדוני אלוהים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 תרעשנה חומותיך, בבואו בשעריך, כי מבואי עיר מבוקעה. בפרסות סוסיו ירמוס את כל חוצותיך, עמך בחרב יהרוג, ומצבות עוזך לארץ תרד. ושללו חילך, ובזזו רכולתך, והרסו חומותיך.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 וחיסוך המים הרבים, והורדתיך את ירדבור אל עם עולם, והושבתיך בארץ תחתיות כה חורבות מעולם את ירדבור, למען לא תשבי, ונתתי צבי בארץ חיים. בלהות אתנך ואינך. ותבוקשי ולא תימצאי עוד לעולם, נאום אדוני אלוהים.